Він завзято розв'язував якусь хрестиківку з газети Другий Джек Старша за мене, на яких 10 років людина Іронічно посміхався, поглядаючи в мій бік А сам завзято щось вписував до свого журналу Несподівано, у дверях з'явилася рука з чорним портфелем Тієї ж миті повис у повітрі великий сивий капелюх, З-під якого заблистіло краплями поту бліде лице я впізнав свого боса, який вчора зі мною провів інтерв'ю. Його погляд пробіг по нас, немов по пам'ятниках на цвинтарі, зупиняючись на мить в одному кутку стелі. Я зніяковів, коли він зупинив свій погляд на мені. Ось знову цей проклятий водій. Вимовив з таким обуренням, що я мимоволі зіщулився. Його я повісив би на струні фортепіано, Сидів він злющим голосом. Через нього я знову спізнився. Без жодної причини той проклятий водій автобуса не дотримався розкладу їзди і раніше приїхав. Я підбігаю, а він з-під носа у мене рушив. І посипалася, мов на муштрі у війську, сірчаста мова. Другий автобус спізнився на півгодини. І знову добірні фрази. І він зник у своїй канцелярії. Того дня я його більше не бачив. Так він щодня запізнювався, ставав у дверях і видумував все нові жорстокі кари для водіїв автобусів. Немов вони кари гідні злочинці. Чому він в такий м'яко кажучи неординарний спосіб хотів виправдовувати своє щоденне спізнення на годину-дві до праці? Він мав закінчену університетську освіту Неабияке досягнення, якщо врахувати, що йому було понад 60 років Його дружина мала високу посаду в шкільній раді, своє авто, не аби що, І особисту бізнесову визитівку, яку мені один раз показав Його дружина, як він розповідав, була дуже розумна жінка хоч у шкільній раді мусила мати справу з нездарними працівниками. Його син відзначався непересічними здібностями, які він описував так, що неможливо було зрозуміти, які то були здібності. Ми собі не сушили голови над його поведінкою. Тільки один раз Мік так собі під носом сказав. «Том», так він звався, «мусить терпіти від почуття меншовартості», перед своєю дуже мудрою дружиною. У нашій залі домінував Мік. Він був теж дуже балакучий, говорив швидко. Часто, закінчивши свою денну роботу, півдня розповідав про свої військові пригоди. Він був професійний вояк, сержант у канадській піхоті і шкодував, що задля своєї дружини, яку він дуже любить, відмовився від прекрасної кар'єри і тепер мусить тут обтирати кути. До того ж, він мав уже один напад серця і чекав, коли зможе піти на пенсію, до якої йому ще треба було пропрацювати один рік. Лікувався він чесником, бо хтось йому дав таку пораду. Коли він вперше наївся чеснику і увійшов до ліфта, то дуже здивувався, що всі люди вийшли на наступному поверсі. Він не знав, що запах чеснику розноситься з подихом того, хто його їв, і цей запах дуже неприємний. Мік розповідав багато анекдотів і афоризмів зі своєї військової служби. Один з них – «Пісяй на все, завтра субота». Одного разу наш наставник чемно попросив Міка перестати говорити під час праці, бо він заважає концентрації його уваги при перевірці звітів. Від Міка він дістав такий… Патерностер, що Джек, прагнучи щось сказати, теж заїкався, аж не міг говорити цілий день. Більше він Міка не чіпав. Перед полуднем і після обіду ми мали коротку перерву на каву і на те що до кави. За солодкими тістечками і кавою треба було чекати в черзі тим, хто сам собі в електричному чайнику не готував окропу на каву чи чай. Так якось ми Джеком стоїмо а спереду дві молоді дівчини – голландки. Вони говорять своєю мовою». Несподівано Джек вискочив наперед і сердито випалив до них. «Якою мовою ви говорите? Де ви є?» «Говоріть по-англійському». Він швидко повернувся на своє місце з червоним, як буряк, обличчям, а дівчата, перезирнувшись, замовкли. «Я сам не знаю, що зі мною сталося», – шепнув він мені збентежено – певно згадавши, що я не англосакс. Що ж, старих навичок і упереджень нелегко позбутися. У нашому бюро не було постійної друкарки. Мік згадував попередню секретарку, яка була добра, мов янгол, спритна, мов акробат, дотепна, мов голівудський актор-гуморист Боб Говп. Врешті прийшла на роботу нова – рода. Жінка десь після сороківки – з круглим пухким обличчям, сумними сірими очима і зачіскою, що була завжди така сама. Волосся недбало звисало з обох боків її лиця, з проділом посередині голови. Одягалася вона в дещо зношені квітчасті сукенки чи спідниці. Рода часто і дзвінко сміялася з будь-чого. «Ось так якось задзвенить, мов перелякана пташка, і раптом затихне». Ще частіше, ніж сміялись, повторювала. Дзвони пекла. Дуже швидко ми всі дізналися, що вона вдова. Має свою хату. Вийшла заміж за багатого старшого від себе чоловіка, який за неї все робив у хаті і біля хати. Ставився до неї, як до дитини. А тепер вона залишилась безпорадна, бо з ближчої родини мала тільки одного молодого племінника, якому були... Інші в голові пташки, ніж про тітку піклуватись. Розповідала з плачем про приємні хвилини подружнього життя, жалілася, що нічого не вміє робити, і знову заходила з коротким сміхом. За п'ять хвилин перед п'ятою годиною Джек виконував ще одну важливу функцію –